«На кінець березня». «Але я думаю, що народжу першого квітня», – засміялася вона. «Ха-ха, на тебе схоже», – підтримала подругу Поліна. «А ви приїжджайте у гості. Знаєш, мені тебе теж часто не вистачало. Я навіть питала себе, як би ти вчинила в якійсь ситуації мого життя». «Ти? Та це я весь час себе питаю, що би зробила Стевка». Вражено підвела руки вгору Поліна. «Ой, Полінко, зовсім забула. А можна я у тебе швиденько пошту перевірю? Ти ж при Інеті?» «Так, звісно. Без проблем сідай!» Підсунули її стільця і натиснула кнопку на системному блоці подруга. Комп'ютер звично загарчав. У цю мить з балкону зайшли мужчини, у яких... Наче зовсім і не було мовного бар'єру. «Чаю? Кави?» – спитала Поліна, вказавши рукою на кухню. Пригадуючи все це, Поліна з подивом відчула, що її ставлення до сьогоднішньої стевки було щирим, сестринським, просто дівчачим, якщо можна так сказати. Воно було позбавлене тих, Сексуальних переживань, які Поліна відчувала навіть через роки, коли пригадувала свій спонтанний досвід дівочого кохання студентських літ. Може, через присутність в їхній компанії двох мужчин? Чи через вагітність подруги? Ніяких натяків на цей нюанс їхніх стосунків не виникло. Поліна так задумалась, перебираючи фрагменти «Вечора», що аж здригнулась від несподіванки, коли подзвонили в двері. Вона відчинила. На порозі стояв Богдан. Я десь у тебе забув ключі від машини, промовив він, уважно дивлячись її у вічі, та зробив крок уперед. У кімнаті панував сірий ранок, який туманним світлом протікав крізь тонкі сіро-голубі штори. За стіною високими голосами перегукувались сусідські діти. З кухні долинали запахи вчорашньої святкової вечері. Зі стільця, що біля компа, звисали похабцем скинуті Богданові светр і джинси. Я тільки прошу тебе, не картай себе за те, що дозволила мені залишитись. І на мене не серця. Просто дай мені, нам час, і побачиш, що, може, все життя до цього було просто шляхом, який треба було пройти заради того, що буде у нас далі. Я не хочу, щоб наші траєкторії знову розійшлися. Я вірю, разом нам буде краще, ніж нарізно. Богдан, опершись на лікоть, Погладив полінине волосся і поцілував її в потилицю, а потім в плече, що виглядало з-під картатої ковдри. Вона мовчала. Вона і справді ще не розібралася в собі і не була певна, чи треба було піддаватись ввечері почуттям, підігрітим обставинами. Але ж і вечір був просто казковим. Стевка виринула з якогось іншого виміру. І все це завдяки Богдану. Чи було то почуття вдячності цьому малознайомому чоловікові, чи якесь інше? Але вечір був гармонійним до кінця. І здавалось, уже мало що порушить їхнє взаєморозуміння. Проте зранку в Поліні спрацювали гальма колишнього болю, Страх знову наштркнутись на новий, на розчарування і чергову самотність. І Богдан це відразу відчув. Він умивався і лив воду у ванній кімнаті, аж поки Поліна не задзеленчала посудом на кухні. А коли вийшов, запропонував приготувати сніданок із залишків учорашньої вечері. Вона погодилась і сама пішла приймати душ. Розмова за сніданком не клеїлась. Протікала в режимі питання-відповідь. Учорашня подія вже видавалась Поліні сном, аж доки не задзеленчав її мобільний. Телефонувала Стевка. Перепрошувала, що сьогодні-завтра вже не зможе побачитись, бо виникли нові справи та зустрічі, а за добу вже рушають до її рідних. Ще раз запрошувала до нас у Бордо, без огляду на вагітність та майбутню дитину. Як тільки зможете, приїздіть, сказала вона і додала тихенько. А Богдан там? У тебе? Так, стримано відповіла Поліна, зиркнувши на гостя. «Ну, слава Богу!» Так само тихо продовжила стевка. «І не заморочуйся, і не гніти, хлопця. Якщо його втратиш, більше такого не знайдеш».